overover på tak. Og et op de højre måske selv været tjener eller blevet råbt af en kok, Bestil en drink ved en presset bartender eller spis på en restaurant, hvor du har tænkt, hold kæft, hvor, hvor du er fedt at arbejde her. Mit navn er Anne Lund, og du lytter til, når den sidste gæste er gået, programmet, hvor mig og mine uglige gæster dykker ned i bagsiden af at være en del af den danske restaurationsbranche. Og i dag skal vi snakke om, hvordan hierarkiet egentlig ser ud på en restaurant. Hvad det vil sige at være en del af den nye og gamle generation. Og vigtigst af alt skal jeg spørge om alt det, jeg har drømt at spørge en kok om, men aldrig har ture i frygten for at blive verbalt overfaldet. Men først skal vi have præsenteret mine gæster, og det gør vi selvfølgelig med jeres restaurant-CV. Oliver, 28 år, været i branchen i 10 år som kok. Og uh, du har gået den hele klassiske og traditionelle vej ved at starte på kokkeskolen, blive kokkeelev, udlært kok, forfremmelsesudchef og er nu køkkenchef. Du har arbejdet med det danske, nynordiske og mellemøstlige køkken, og du har både arbejdet for en større koncern og været en del af Michelin-guiden, og ja, så har du også været i Paris. Og jeg ved jo, at du stadigvæk er i branchen, og jeg ved også, at du lige har åbnet et nyt sted. Det er korrekt. Tillykke. Tak. <coughs> Hvordan går det med det? Det går sindssygt godt. Hvor lang tid er det, I har været åbne nu? Jamen, vi er åbnet for to år siden, så der har været drøn på. Og jeg kan høre, at der er nogen, der har været i parken og se FTK på ja. din stemme. Ja. Det er ikke, fordi du har røget en pakke cigaretter, inden i hvert der er bare blevet råbt lidt af nogle, <laughs> nogle Viborg-fans. Kasper, du er 32 år, du har været i branchen i 10 år. Du er gået præcis samme vej som Oliver, med at starte på kokkeskolen og så arbejder der dig igennem op i branchen. Og du har arbejdet med det franske, italienske og nordiske køkken. Og en fejl, jeg lavede sidst, som jeg nu vil ret, inden du kommer efter mig, er, at du udelukkende og kun har arbejdet med Michelin-guiden. På steder? Ja. ja, har været en del af Michelin-guiden. Jeg Michelin Michelin Ja, der ja, er der ikke også noget uh, Valtorance-kokketing? Uh, de har ikke en stjerne der stod der aldrig på frimær der noget Det nævner vi måske jeg overvåger at man lige skulle arbejde at sige udelukkende. Ja. det er måske ikke rigtigt at jeg tænker nu det ud vi kører ja, men altså nej lidt ja. der var jeg startede, der var der ikke <laughs> nej okay men jeg der har mange glas og doser åbner. <laughs> jeg har nemlig lyttet til fordi det skal jeg jo lige sige så at I to, I har faktisk været med i et program før det er det program som hedder til alle kogenergo og da jeg skal præsentere dig Kasper der øh, retter du mig fordi jeg ikke lige fortænede at øh, at du har arbejdet på udelukkende folk. Der, eller steder, der har været en del af Michelin-guiden. Så det var faktisk egentlig bare lige det, jeg prøvede ret. Og så synes jeg, det er ret sjovt, at vi lige får faktisk kortene på bordet nu, og det faktisk heller ikke var helt rigtigt. Og det er selvfølgelig dejligt. Yeah. Det er vildt selvhøjtidligt, når du præsenterer på den måde. <laughs> Jamen sådan Men, er det. Det, jeg, det har jeg vel selv bedt om. Ja. Så... Høre, det var jeg, der gerne ville have en par to, så det er faktisk kun derfor, jeg har inviteret jer med ja, i dag. Ja, som sagt, i begge to har jeg været med før, øhm, og i det program, der indrømmer jeg faktisk, at jeg selv ikke kan lide konge generelt, og jeg, så det ikke gad at have sådan nogen, som jeg er med i mit program, øhm, og så sidder vi jo alligevel her igen for anden gang, os tre samlet, Og det gør vi blandt andet, fordi I øh, rigtig skulle sidde og spille smarte sidst og sagde, at jeg slet ikke har været hård nok ved jer. så vi måtte jo lave en par to. Og for det andet fik I heller ikke overbevist mig om, at de fleste konge er fucked up. Så øh, vi skal igennem nogle af de samme ting som sidst, men bare uden det her fedtspilleri, I havde gang i sidst. Øh, men øh, endnu en gang velkommen <tryk> til øh, Kasper og Oliver, og øh, lad os komme i gang med dagens program. Sidste gang, vi mødtes, øh, startede vi ud med en lille god selskabslej, hvor jeg kørte en masse fordomme på jer, som jeg havde om kogge. I den leg øh, svarede I meget, de typer findes nok, og det er der sikkert sket, men det er ikke alle kogger. Altså sådan der super kedeligt og super politisk svarede. Så jeg hører, hvad I siger. Så jeg, i stedet for at forholde os til alle kogge i Danmark, prøver vi nu lejen igen, men nu forholder vi os kun til jer to. <laughs> Så jeg kommer til at sige en øh, sætning, som for eksempel starter med, jeg har. Og hvis I har gjort det, som jeg siger, så siger I ja. Og hvis I ikke har, så siger I nej. Og så kan vi jo snakke lidt om det. Så kan vi jo se, hvor langt vi kommer. Vi kører 100% ja, tak. Okay. det. Ja, Det ja. bliver I nødt til. Ja, ja. ja. Kan jeg få et ja-tak, eller hvad? Ja, tak. Sorry. Det <coughs> okay. okay. Vi har. Yes. <laughs> vi kan starte med den første her. Jeg har fået en tjener til at græde. Ja, tak. Ja, tak. Har I lyst til at fortælle ham, hvorfor I skal være... Så, psykisk terminiserende over for tænere. Kan okay, du mente det? Ja. Og dem, der den her. Jeg, jeg tror, nogle gange kan man være lidt for, for, for måske lidt for hurtig i, i spyttet, og, og tingene går stærkt, og nogle gange får man ikke sagt det på den rigtige måde. <clears throat> men det er ikke så løser man det er jo altid efter service. Der er ikke nogen, der skal gå på arbejde og være ked af, der græde. Nej, men, men de må så ikke, godt jeg gøre, jeg gøre det, husk... mens de er på arbejde. Nej, det, altså, det kan du de ikke. Jeg kan ikke lige huske min givende situation, men jeg kan tydeligt huske... Altså, at hun blev det. Jeg tror også, når man bliver spurgt om de spørgsmål af det spørgsmål, det er heller ikke nødvendigvis, fordi at hun, eller han skal græde, for at man kan ikke genkende til det, der bliver spurgt om. Det er jo mere processen, hvor man overreagerer og gør noget, der ikke er okay. Og det kan vi begge to svar, okay det er ja tak til. Ja. Øhm, Kasper, hvad er det værste, du har sagt til Eller hvad skete der, dengang du fik en tjener til at græde? Øh, jeg er ikke meget godt lide, at, vi skal lære, at vi skal snakke om det, det må ikke også godt blive ærligt. Der hende er hende ikke noget imod mm -hmm. at skulle indrømme eller stå ved de ting. Øhm, men det har klart været en presset situation, hvor øh, jeg har følt og ikke haft overskud til at anerkende, at der blev lavet fejl, eller folk ikke ville lige så meget som mig, eller havde samme ambitionsniveau. Og så øh, reagerer man, øh, fordi man ikke ved, hvordan man ellers skal gøre. Og når du så samtidig kombinerer det med nogle grimme ord, og øh, det måske bliver lidt personligt, så ender man i en situation, hvor folk lige bliver ked af det. Hvad er det, og så, men selvom man siger undskyld, og man forsøger at reparere på det efterfølgende, så er det jo ikke... Det okay. er super pænt svaret, men hvad er det, du har sagt? Nu kan jeg heller ikke med det med men jeg er sikker på... det var pudsigt, på. I ikke lige kunne huske det. Jeg er sikker på, at det har været nogle grimme ord. Men hvorfor er det, I altid skal blive så fucking sure på os tjenere? Ja, det kunne lige så godt have været en, jeg som helst, anden øh, personalegruppe okay. øh, fra restauranten, der har intet med tjenerne at gøre. Det handler mere om, øh, om når fejlene sker, og det at det man reagerer, og med, om det er så det går ud over, det er jo ikke noget, man øh, har besluttet sig for på forhånd. Så du skal ikke tage det ekstra personligt, øh, når de bliver råbt af dig. Det er bare øh, det er simpelthen på kompetence og mange overskud. Øh. Men jeg tænker, siden at de begge to kan svare, ja tak, så hurtigt til at har fået en tjener til græne, så må jeg også kunne huske, hvad det er, der er blevet sagt. Ja, men nu gør vi det. Okay. Ja, så kør det var ikke en tjener, det var også der, det var, men det var en kokkelev. Og okay. det værste, jeg nogensinde har gjort. Og han begyndte ikke at græde, men det var, sådan, det, jeg mener, det, det var faktisk fuldstændig ligegyldigt. Fordi for mig var det en, en grænsehovedskridende op oplevelse, og det var det helt klart også for ham, og jeg skammer mig over det. Øh, men det er måske meget rart lige at få et talesat. Det, det siger man jo, det, det er jo så godt at fortælle om tingene. Men vi står i en, en frokostsituation, uh, hvor vi skal anrette til tallerkener. Og uh, han får lov at lægge sauce på og afslutte tallerkenerne, og jeg beder ham bare lige om at bekræfte, at sauceen den er varm. Og det er lidt et spørgsmål. Det er med på, at den, ikke er, øh, den er, at den ikke er varm nok i hvert fald, den skal have rigtig ekstra varme. Og da han så alligevel begynder at lægge såsen på tallerkenen, så stikker jeg fingeren ned i såsen og ind i munden på ham og råber, synes du selv, den her, den er fucking bad? Ja. Ej, Kasper, for helvede. Det er det, jeg mener. Ja. Så du skal tage det som en kompliment, at jeg sidder her og deler det med dig. Fordi det er virkelig ikke noget, jeg sådan... Øh... Det er sjovt, right. det der med at stikke ting i munden, den... den... Ej, du er også blevet den, var. Ja, men... Uh, At du har gjort en, det, eller fået en finger i munden? Jeg, jeg stak en ske i munden på en kok, jeg havde ansat, som var 34 år. Der var jeg lige blevet køkkenchef. Hvor gammel var du? 23-24. Okay. Han havde serveret en klat tahin ned til ejeren af restauranten, som skulle have været en tartar salat, ligner meget hinanden. I Konsistens, den ene lavede 100 på sesam, den anden lavede på torskroven. Den okay. bliver sendt retur. Jeg tager skeen, spærer mig om åbne i munden og stikker den ind, og så siger hvad er det her? Men hvorfor tror jeg, at de gør det? <coughs> ja, det er et godt spørgsmål. Ja, altså, det er jo, det igen, det er jo jeg kan også mærke, at det er sådan rent fysisk, lige nu sidder og krummer ja, mig jeg... lidt. Jeg synes faktisk ikke, det er Nej. er rart. ikke samme humør, som synes <laughs> det. er kommet dårligt fra ja. Men øhm, jeg kan simpelthen ikke, altså og det er også noget, vi kommer til at snakke om i dag. Jeg var i en alder, og i, og i en situation, hvor jeg ikke havde været leder før, og aldrig havde haft med ledelse, eller administrationer før, mm -hmm. Øhm, og var ikke klar til det. Fik for meget ansvar, øh, havde for meget ejerfornemmelse, mm -hmm. og var for fanden i Volsk. Øh, følte, jeg kunne tillade mig noget, som, øh, som man helt klart ikke gerne eller kunne. Og så, så reagerede jeg. Altså, da, da jeg var kokkelev, der græd jeg også, og kom, havde meldt mig syg for arbejde, selvom jeg ikke var syg. <coughs> jeg havde en sygechef, der virkelig ikke kunne lide mig, og jeg var også virkelig dårlig kokkelev. Øhm, og jeg kan huske, jeg kan tydelig huske, at det er sådan, begynder at være leder, så var jeg sådan, jeg, jeg skal ikke gøre alle de her fejl, som min gamle chef har gjort, fordi jeg vil gerne have, at, at folk har det nice, når de arbejde. <coughs> Og jeg tror, jeg tror klart, at, at jo længere frem, jo, jo flere generationer, der kommer, jo, jo færre, at de, de her dumme tilfælde, tilfælde kommer der, fordi man vil jo ikke være ligesom sin leder, som var dårlig, eller sin køkkenchef, som der var sur. Man vil gerne prøve at være et bedre forbillede. Selvfølgelig, men, men det kan man jo også kun gøre, hvis man har de rigtige oplevelser at trække på. Hvis man ikke selv har oplevet, hvordan man er en dygtig lever, så det er jo også så skal selv stå og opfinde den dybe tallerken, når skaden sker, tænker jeg. Altså, der har lige været sådan en tilfredsstillelsesundersøgelse på mig som leder mm -hmm. anonymt, øh, hvor at, øh, der, der var blandt andet to, der havde svaret på, at øh, at øh, der var dage, hvor de ikke følte sig motiveret til at komme på arbejde. Og det er jo sindssygt hårdt at have medarbejdere, som ikke er motiveret til at komme på arbejde. Ja. Det betyder, at jeg ikke har gjort min opgave ordentligt. Øh, der var ikke nogen note, de havde ikke skrevet på for. Det var et spørgsmål af ja eller nej, ikke? og så kunne du lave en note. Og så må man, så må man jo kigge på, på det. Øh, jeg synes, de der spørgsmål er ret sindssygt gode, hvis de er anonyme, fordi der er ikke nogen, der måske tør at sige 100% sandheden. Og jeg er jo den øverste leder, jeg, jeg bliver jo nødt til at vide, hvordan de har det, men hvis de ikke tør at komme til mig, mm. det er en god måde, at vi har gjort det på i hvert fald. Det er så lidt af at de ikke har noteret, hvad der, hvad der gør, at de ikke bliver motiveret, men øh, der er jo blandt nogle andre ting, hvor der var noter, hvor så, så kan jeg rette, rette lidt ind omkring øh, min måde at være leder på. Men hvad, hvad gør I så nu ved det? Der er to medarbejdere, der ikke føler sig motiverede ved at tage på arbejde. Hvad, hvad prøver I så at gøre nu? Jeg ja, drøftede, jeg gik øh, tilfredshedsundersøgelsen igennem til personalmøde og forklarede, at øh, det er jo selvfølgelig stadig kan være anonymt, men, men hvis man har lyst til at fortælle, hvorfor, så kan vi tage den øh, alene, eller vi kan snakke om det allesammen, hvad, hvad vi kan gøre for at holde hinanden motiveret. Øhm, og spørgsmålet var, om, om du er motiveret, til at komme, gør, at er motiveret til at komme på arbejde? Ja, mm. nej. Ikke? Og så var to, der havde skrevet nej. Og der var der nogle ikke nogen, der ville sige noget, hvilket os er færre. Det var anonymt. Så, okay, så har jeg jo ikke nogen mulighed for at kunne rette ind, hvis... Men det er jo en god tendens, at der kommer fokus på det, og folk får et åbent ja. rum, hvor de kan være ærlige. Det, det skal man. Altså... Jeg tænker, det i hvert fald giver god nok mening, at man fra den ene dag til den anden ikke lige pludselig får en masse medarbejdere, der gerne vil stille sig frem. Men hvis man begynder at lave de her spørgeskemaer, og man sætter nogle rammer for, at personalet egentlig føler, at de bliver hørt, hvis de siger noget, så er det jo en start hen ad vejen til, at folk måske fremadrettet i den helt nye, nye generation tør at bare gå direkte til lederen, når der sker, fordi de ved, at det faktisk bliver taget hånd om det. Så forhåbentlig det jeg jo bare en skridt på vejen til at... Og det er også lidt det, fordi du kan jo godt være en sindssygt dygtig kok, men være en rigtig dårlig leder. Ja, de to ting er jo ikke det samme. Og det er jo også det er et af det der problemer, ja. det er jo, at der har aldrig været fokus på ledelse, det har haft den, der kan lave, kan lave bedst mad, ja. øh, og vil stå der flest timer, får lov at bestemme. Ja, det er, det er, det er, det, det er det det, jo det, du bliver køkkenchef for, det er det, du bliver leder for, det er du bedst til at lave mad. Ikke? Og det er klart, der er jo, vi er jo en branche, hvor det kan være svært at få det hele taget rundt og få præsenteret positive tal. Ja. Og der er bare ikke altid ressourcer til lige at have en hårdere afdeling eller, eller ansætte en, der er der kun for ledelse, eller til at guide de andre i, i en rigtig ledelsesmæssig retning. Det kunne man jo håbe på, at det kommer, eller man ja. kunne håbe på, at de, de ligger de noget jeg, jeg ledelse har. ind på skolen, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Mm -hmm. Men det er klart, når man laver sådan en tilfredshedsundersøgelse, eller hvad man kalder det, så skal ja. der, jo, der skal jo ansigt på på et tidspunkt. Vi forsøger at skabe en flad struktur, hvor man ligesom giver godt... plads til, at, at folk kan komme og folk turkomme. Men kan ikke godt forstå, at folk ikke tør komme, når de får forstået, en ske i munden når de har lavet en fejl? Jo, på det, det er også 10 år siden, men det, det er jo... Øh... Ej, det passer heller ikke. Det er 5 år siden. Men jeg vil så sige, at nu har jeg skabt, skabt et andet miljø i dag. Mm. Så jeg håber da, at, at, at fordi jeg har gået noget igennem og lært en masse ting om mig selv, og hvordan det er at være leder, og har fået fokus på, hvordan jeg gerne... Hvilken type arbejdsplads, jeg gerne vil have, har skabt et, et bedre fundament for, at folk faktisk tør komme. Mm -hmm. Fordi jeg synes, det, det er lige så... Altså, det er, det er jo, igen med hierarki og sådan noget, det er jo, der er jo rigtig mange mennesker, der løfter lige så meget ansvar, måske på en eller anden måde, og de er ikke kreative, eller har noget administration, men de, de tager jo et kæmpe ansvar, så de skal jo have lige så store og føle, de kan komme til, til lederen. Helt sikkert. Skal vi tage en ny? Ja. Nå, jeg gjorde det, Ja. var okay. ja, det. Ja. Den glemte, vi leger en vi Det i gang, ikke? Ja, tak. Jeg kan ikke sidde med os ved mere end derovre. Men der, er der godt at starte med den overflade <laughs> tror jeg. Nu er det ligesom øh, nu Ej, er nu skal laks, pas på, til lagstart. Ah nu det perfekt for Nå lad os tage nummer to her. Øh, jeg har spyttet i gæsterne mad. Nej, aldrig, aldrig. Okay, øh, jeg vidste godt, at de ville øh, sige nej til det her. Jeg tænkte, at de færreste nok ville indrømme det, hvis det var at de havde gjort det. Øh, men jeg kan indrømme, at på min tidligere arbejdsplads der var det noget der skete, når der var nogle gæster, der havde været rigtig ubehagelige overfor for os tjenere. Så lad mig spørge. Om noget andet i stedet for, har I nogensinde overvejet eller tænkt på at spytte i nogens mad? Nej, aldrig. Jeg tror, vi har så stærke servicegener, hvis der går et eller andet galt, at man synes, at folk er irriterende eller, eller øh, grænseoverskridende. Så ser man enten fra og gør, gør det, der skal gøres, eller så går man alt overlændt på og ligesom giver dem en god oplevelse og forventer stemningen. Og i min verden, der ville det værste, du kunne gøre det, er at begynde at, <laughs> at spytte i folks mad, i stedet for at vende den anden til og smile endnu mere og være endnu mere... Øh, overbærende og, og i Ja, man vil det ikke være sådan en ideel verden, tænker jeg? Altså, det er jo en ideel verden altid at, at tænke, at uh, man sådan er uh, kill them with kindness. Men altså status af jo også, at I for eksempel lige... Jeg har jo lige siddet og fortalt, at, at der nogle gange mangler det her overskud, fordi at i og med, at man er en dygtig kok, er det ikke ens betydning, mere, at man er en dygtig leder, så altså, når man bliver presset på alle parametre, så kan jeg da godt forstå, at man øh, siger fuck det hele på et eller andet tidspunkt. Det har jeg da også selv gjort. Ikke at jeg har spyttet i nogens mad, men jeg har helt sikkert også gjort mit og fået nogen til at græde også og, og råbte folk. Og men meget af det, vi gør, det gør vi jo sådan, så gæsten kan få en god oplevelse, og det skal være, altså maden skal kunne komme ud, så jeg tror aldrig, man vil, man vil fuck med håndværket eller retten. Altså, er det, så, det er lidt sig. Der er for meget respekt, tror jeg. Og det er jo lige præcis derfor, at det er en god tendens, fordi det har altid været det, der har været drivkraften. Eller det, det, eller det eneste fokus, det var, at gæsterne skulle have den oplevelse, ja. de, de føler, de skal de betaler for, og vi føler, vi kan levere. Og så tror jeg også, at vi har lidt filter, fordi typisk, typisk er det måske tjeneren, der først det, det, der bliver uvenner med gæsten, eller det tjen, tjeneren omformulerer det måske på en bedre måde, til os. Altså tager tit. Du ved, bliver svindet til over, et eller andet, retten ikke er god nok varm, eller hvad det er. Og så den måde, det bliver formuleret ude i køkkenet, der bliver det formuleret på stille marst eller rolig, eller bortoskabæremenu i torsk med uden mm. Hvor, som gæsten måske har sagt til tjeneren, er måske ikke den måde. Nej, der er som ligesom et filter. Ja. Det er jo derfor, der langt hen ad vejen, vil jeg mene, at en om du tager noget et job, fordi vi bliver jo bare totalt don't kill the messenger. Altså, vi får jo både lort for køkkenet og lort for restauranterne og lort for gæsten og lort for bartenderne, der ikke at løbe på nok. Altså, nac. Næsten... lund, du skal bare ned arbejde for os. Så... <laughs> så får ja, du bare ja, det lave. Jeg. jeg tror også, du har været ekstremt held. Ja. <laughs> det, der nu Du ved, Jeg hvor, Anne... hvor arbejder. Altså, så... Du kan ikke miste dig Du, du ja, kan okay. klart. Ja. Jeg var også gerne sige, altså, nu kan jeg jo se på lyttertilene, at jeg tænker, at grund til at folk lytter med, og at der er så mange, der lytter med, er fordi, de kan ikke genkende så mange af de her historier. Så jeg ved jo, at jeg ikke er den eneste, der har Ej, det sådan her. Nej, Lad os tage en ny. Æ, jeg elsker magt og elsker at give ordre. Nej, tak. Jo, men jeg tror også, jeg tror, det er også noget, man, man, man vender sig i hvert fald til det. Altså, men hvis man ikke elsker det, hvorfor vælger man så et erhverv, hvor det er i så altså fylder så meget at give ordre og have en magtposition? Jeg vil sige, det, er, at jeg i så ung og uprøvet en alder øh, fik et køkkenchefjob. Øh, trods alle de her øh, trælseoplevelser og, øh, og, og kompromiser, man har lavet over for sig selv, i forhold til, hvordan man gerne vil reagere, så er der også en kæmpe læringsproces i, måske at få noget ansvar, man ikke føler, man er god nok til, eller er klar til. Øh, det har i, i hvert fald fået mig til at vokse gevaldigt som menneske. Øh... Men du har, ikke, har, du har ikke taget jobbet på grund af magt, jo. Altså, du har taget jobbet, fordi du elsker håndværket og fadet og maden. Og for at prøve sig selv og at jeg tænkte, kan okay, nu er det ja. den her mulighed, og så ville jeg heller ikke kunne kigge mig selv i øjnene, hvis jeg ikke tog det. Men det har ikke været for magtens skyld. Men det er klart, man vender sig til at bestemme, og man vender sig til at give ordre. Og jeg kunne ikke forestille mig, at, men er det ikke jeg, at jeg også pludselig lidt... skulle... jeg, jeg kunne ikke være stregkok, Det eller, tror jeg heller ikke, at jeg stå og stå og... Men er det ikke lidt fedt at have magten? Jeg synes, det er fedt at have det sidste år. Altså, men sådan er det jo. Der er jo ingen, der skal have ansvaret. Så sådan, sådan, det, sådan det er en feller mangt, kan vi sige, altså. det, er fedt, okay. det, det er det er der. Så siger altså, vi ja. det er, ja, jamen det er det der. Ja tak. Altså. Ja tak. Kan jeg få et Ja, tak? ja, ja tak. <laughs> Altså, det altså, der. Jeg har siddet til at skære dig tømmer med noget. Ved du hvad? Altså, den er, den er I selv udenom. Det var jer, der var rigtig spillede smart ja, den sidste gang, ja, vi var herinde. Ja, ja, ja, ja. Så jeg ikke var hårdt nok med jer. Så altså, nu får den altså for fulde fem. Det ligger da aldrig en mand der igen. Nu skal I høre. Øh, jeg har også en, der måske er lidt i forlængelse af sidste sætning. Jeg er blevet køkkenchef, fordi jeg hellere vil være den, der råber, end at blive råbt af. Æ, altså, det er på altså, beskriptemissen. Jeg... Ja, så er der, ja. jeg er aldrig ved at blive råbt af. <laughs> Det er forfærdeligt skrækkeligt. Jeg, jeg har jo også en chef, der over mig. Han råber tit om mig. Han råber ikke om mig, men der skal jeg jo også sige ja tak. Og... Har du en chef, der råber Nej, altså... Prøv at fortælle mig, hvad jeg skal gøre, ikke? når jeg gør noget forkert. Ja, Så altså, holde, du. Holder lidt øje Kaster med mig. Kaster går, ikke? <laughs> Så altså, jeg, jeg, jeg, jeg pager også over, der er min chef. Men jeg tænker, altså, sådan en, en tilbagevendende ting, vi snakker om her i programmet. Jeg har for at for et lavet et program, der hedder Cheferne for Helvede, hvor vi snakker om den problematik, det er, at mange af dem, som ender i de her lederpositioner, er jo faktisk ikke er blevet valgt, fordi de er en dygtig leder eller en dygtig øh, øh, køkkenchef, men fordi, at de har været dygtige til at være tjener eller været dygtige til at være kok, og så bliver det sådan en forlængelse af om, så vil vi også gerne bruge dig som Leder. Og derfor kan jeg jo godt forstå, at jeg ved, at mange af de gange, hvor jeg har taget ja, takket jeg ja til en højere position, er fordi, at så kunne jeg få lov til at traumedump, sådan traumedumpe det traume jeg har fået dumpet over på mig, kan jeg få lov til at give videre, så jeg på en eller anden måde sådan kan sikre mig selv for, at nu at det begrænser for, hvor meget jeg kan blive råbt af, jo højere jeg kommer op. Altså, der bliver fjernet flere og flere positioner, der kan råbe mig. Altså, jeg, jeg, da jeg på mit uh, tidligere arbejde, der tror jeg, at jeg blev valgt som køkkenchef for min uh, ledelse og min personlighed, men ikke for min styrke i køkkenet. Øhm, jeg, to, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg er en bedre leder, end jeg egentlig er en kok, bedre kok. Øhm, og så har jeg også ansat mig ud af nogle dygtige mennesker til at kunne lave fantastiske saucer og og ordne fisk. Og, og så tager jeg mere den, den altså ledelsesdelen og udvikler selvfølgelig, ikke? Ja, egentlig meget enig, så det er også sådan, jeg, sådan jeg ser mig selv. Ja. Det, og det er også noget, der er kommet med erfaringen og alderen, at jeg behøver ikke, øh, jeg har det sidste år, og man kan trumfe, men det behøver ikke være min beslutning, for jeg er meget bevidst om, at det ikke er altid den bedste. Og som du selv siger nu, man, øh, man har overskud til at ansætte sig ud af det og acceptere, at der er nogen, der er bedre til det, alle mulige andre ting end en selv. Og så er det jo det, lederens vigtigste opgave er, at så få de bedste ting ud af folk, og så sams, samsætte det endelig i produkt. Og med, ja. Altså min sudchef, han, han er en dygtig stegkog, end jeg er. Så jeg ville ikke, vil ikke kunne tage stegn. Ikke længere, eller hvad? Nej. Lad os gå for varme, ikke? Ja. Og <laughs> så varm <laughs> Altså, I imponerer mig hver gang, hvordan I kan komme med så pæne politiske svar, hver gang der stiller jeg stiller jer spørgsmål. Men det er jo derfor, vi kommer for at vise, at det er godt. Men det er også fint, der, der er, sket, der er også sket meget med os. Altså, vi er også et helt andet sted end, Altså, hvis vi har lavet den her for fem år siden, så har du fået nogle andre historier og nogle ja. andre svar. Og det er, ikke, det er jo ikke, når vi påtager... Jeg har stadig haft tømmermænd, hvis det var. Ja, yeah, ja yeah. <laughs> Okay. <laughs> jeg har øh, den øh, sidste her. Øh, jeg opfører mig og føler, at jeg er højst de her arkiet. Ja. Men nu er vi jo lidt... ja, det. er jo selvfølgelig. Mhm. Ja. Okay, fordi øh, det er. Jo... Men, men det kan man gøre på mange måder. Det kan jo både ja, være. Hun skulle til over <laughs> Fordi jeg ved, at vi to har, store er på vores steder, og vi føler os hjemme. Og når vi ja. er trygge, så bliver vi også, giver vi også slip i en positiv... Ja. Øh, Render rundt, og, laver Render rundt, rundt og, og synger, og danser, ja. og, og, og passer og plejer folk, og så, sørger for, at der er gode mandskabspleje. Men, øhm, så du behøver var... ikke være så negativt, som du får det til. Hun har engang Jeg kan bare se det, hun det... tider, op og klitter næver. <laughs> Men øh, <laughs> Nu hvor vi har fået åbnet for Pandoras æske, så lad os lige få taget den diskussion med, hvem der egentlig er øverst i hierarkiet en gang for alle. Sidste gang jeg havde fornøjelsen af jeres fantastiske selskab, spurgte jeg ind til hvordan i synes herkider så ud på en restaurant. Og på 3 2 1 nu sagde i to i kor at opvaskeren var den vigtigste. Efterfølgende af, at alle selvfølgelig er lige vigtige, og så derefter faktisk glemmer jeg bartenderen, da vi gennemgår alle rollerne i det her hierarki. Men den leg kan vi sagtens lege, at opvaskeren er den vigtigste. Det er jo lidt den samme leg, vi også leger med sygeplejerskerne, hvor vi kælder dem hverdagens helte og kaster honninghjerter i snotten på dem, for at fjerne vores dårlige somvittighed, fordi vi godt ved, at vi underbetaler dem, og samtidig har sørget for, at de skulle have fuldt plade på dårlige arbejdsforhold. Inderst inden håber vi jo bare at krydse vores små, fedtede beskidte og klamme fingre på, at hvis vi bare anerkender dem, dem, som er lavest i arkivet nok, så opdager de nok ikke, hvem, øh, hvor dårlig en aftale de egentlig har indgået. Og det bedste ved det hele er, at øh, komplimenter og anerkendelse, det koster jo gratis. Så hvorfor ikke bare give dem en masse af det, og så skære øh, lidt de andre steder, som øh, koster mere end gratis? For vi kan sagtens sige, at, øh, at opvaskerne er højst i kigget men det ved vi jo godt alle tre, at det passer jo ikke. Så hvorfor? Er det, at de siger, at opvaskeren er øverst i hierarkiet, samtidig med, at I lige indrømmer, at I føler jer selv som den, der øverst? Øhm, jeg tror mere, det skal forstås som, at, øh, og det er klart, at den er jo ikke vigtig, det, at der skal jo ligges noget mad på tallerkenen, eller i noget vin i så kommer der ikke nogen gæster. Men det skal forstås sådan, at det kan ikke fungere, hvis der ikke er en, der forstår, hvordan man en opvask drives, og sørger for, at lige ting øh, hans eller hendes kollegaer skal bruge for at få lagt noget mad på tallerkenerne. Og jeg anerkender også din præmis om, at det flere vi har for, for det her, vil vi også godt kunne gå ind og rive op ad over. og sikkert os markant bedre end mange af dem vi har. Men det er nemlig, som du siger, det har bare været, været også der, Mange af dem har jo en, kommer jo et andet sted fra, og er måske ikke så meget med, og de, man glemmer dem lidt, både det sociale og anerkendelse. Og, nu synes jeg ikke så økonomisk så meget, men det er, er bare ændret, at man, man har meget med fokus på, at opvaskerne er, er vigtige. Og det er klart, det er jo ikke det at være restauratør, eller køkkenchef, eller restaurantchef eller bartender, eller bartender, det har du ret i. Men, men det er en vigtig funktion, og det er vigtigt, at de har det godt, og de er glade, fordi at uden dem, der fungerer, det bare ikke. Men hvem er så højst i her kider? Den er for mest i løn. Og hvem er det? Det er jo køkkenchefen eller restaurantchefen. Så det er jer, der er højst i her kider? Ja, ja. <laughs> Jeg sidder og bare og nikker. Ja, men det er også det. Ja. Jeg godt mærke at den lå på mig. Altså. Skal vi tage den i kort, eller? Okay, to, tre. Os. Os. Vi er vigtigst. Mange sammen. Jeg har gang i det i dag, mand. Er du sindssygt? Jeg får en snus. <laughs> altså, jeg har virkelig... Øh... Jeg gik... Øh... Altså, når jeg laver de her programmer, så gennemlytter jeg dem altid bagefter, for lige at tjekke... Øh... Både for at give mig selv rettelser og finde ud af, hvad, hvad kunne man snakke mere om. Og den der med, at de sag opvaskeren, altså den har virkelig givet i mig, fordi at man kan også høre det på min reaktion i det program, at jeg, sådan, jeg siger faktisk, ej, det havde jeg ikke regnet med, I sagde. Fordi at jeg synes, at det var det... Det var det pæne svar at give, fordi jeg er helt med på, hvad du siger, Kasper. Det er en mega vigtig position for at kunne få en restaurant til at løbe rundt. Og de får slet ikke nok anerkendelse, og mange steder får de heller ikke særlig meget, eller nok i løn, hvis I spørger mig. Og mange af stederne er det jo også nogen, som er kommet fra et øh, andet land af, så at sætte det på spidsen sådan et social dumping-agtigt. Altså de ved ikke, hvilke rettigheder de egentlig har, og som de egentlig bliver øh, snydt for. Øhm, så jeg havde virkelig brug for, fordi at jeg ville jo også mene, at det er køkkenchefen, der enten er højst i her eller i hvert fald tager den magtposition og føler sig som den højeste i her Ja. <laughs> <laughs> Held jeg <laughs> Kan jeg ikke også kunne få et ja, tak for dig, Oliver, du sidder og spiller lidt over. Ja, det bliver i halsen. <laughs> ja tak. <laughs> Fitspiller. <laughs> så bare gemmer mig. Okay, jeg har faktisk regnet med, at øh, I vil øh, give så lidt efter. Vi er 100% ærlige anden gang, I så er Det er bare vi også sidst. Mm. det er også fint, fordi, jeg har, jeg har fordi mange af de ting, vi skal forholde os til, er også noget, som tingene har været, eller som det er mange steder derude. Men når vi nu også skal sidde og være ærlige, så bliver vi også nødt til at tage udgangspunkt i vores egen situation. Og der er tingene bare anderledes, end ja. det er så mange andre steder. Så det er jo også, det er jo, igen, det er jo ikke påtaget, eller fordi vi forsøger at skulle sælge, en, sælge en illusion. Det er bare fordi, jeg synes faktisk, vi har gjort noget for, at ting der skal være anderledes end da vi selv. Hvad er det i for eksempel gør anderledes? <tøk> Lad os nu tage opvaskerne for eksempel, ikke? Altså man kan sige at vi det er jo opvaskerfirma og vi betaler jo den løn der bliver krævet for deres chef og vi er jo ærlige omkring at vi ikke helt ved hvor meget af dem der egentlig går til dem. Øhm, men der er også bare for eksempel når du så vi laver p-mad, og de er jo altid velkomne til at komme og sidde, og de må tage en cola og så men de er og også i hvert fald at de ikke er interesseret i det. Vi har i talesæt, at der selvfølgelig er en timespotalt pause, og nu skal vi sidde og hygge og koble af, og så forberede os på, at vi også har et travlt aftensservice. Men jeg ved ikke, om det er en kulturel ting, men den, den bliver tit bare taget stående over vasken op ved os. Uanset hvor mange gange man bliver ved med at gentage, at kunne det ikke være hyggeligt, at du lige kom ind, og vi lige sidder og taler sammen om noget andet, end at der ikke må være varmt. Men hvorfor tror, ikke, det, hvorfor tror jeg ikke, at de har lyst til at sidde og drikke den her cola med eller efter el service? Altså, vores de to op opvasker, jeg har øh, haft længst, dem har jeg et, et godt forhold til, personligt forhold til at vi taget til hans bryllup, og vi har set hinanden privat, og han, min helt, helt gamle opvasker, han kommer og spist, og på, på de steder, og, øh, hans, han, jeg programmer med hans kone. Og, Men hvad er det, du så gør øh, anderledes, Oliver? Jamen, jeg vil faktisk kalde mig selv øh, sådan lidt en opvaskerguru. Jeg er ret god til at finde, øh, finde, okay. øh, finde de gode, og jeg er meget stedig omkring hvem det skal være, så der har været rigtig meget udskiftning, indtil man, man finder den perfekte. Og ja, de skal indgå i, i mit team, og de skal være en del af holdet, og vores på det gamle sted der han var med til personalarrangementer, og han var med til, når vi holdt fodboldturnering, var han med ned af hip, og var med til at spille beerpong efter service, eller man ikke drak, så kørte han den bare med, noget med vand, og han, han er virkelig en del af, af vores hold. Det er derfor, at, at, at, at, jeg, at de er sindssygt vigtige, øh, men de er også vores kollegaer, og de har der lige så mange timer om dagen, som vi er måske endda flere. Så de skal bare behandles godt. Behandles som det menneske, en kollega. Lad mig prøve at sætte nogle scenarier op for jer, fordi da jeg skulle sidde og forberede mig til det her program, og jeg sådan lige skulle gennemtænke, hvem jeg måske synes, der var højst i her kivet, eller hvem der var lavest, så tror jeg, der, der, lidt, der skete noget i, hvert fald, <coughs> i mig, hvor jeg måske bliver i tvivl om, hvem der var lavest lige pludselig. Og jeg blev faktisk i tvivl om, om det var en tjeneren, der var til i arkivet, eller om det faktisk var opvaskeren. Så nu kommer jeg lige til at stille nogle spørgsmål, og så skal I svare enten tjeneren eller opvaskeren. Ja tak. Ja tak. Ja tak. Godt. Hvem er øh, vigtigst? Tjeneren eller opvaskeren? Jamen det kan jo ikke, det kan jo ikke fungere nogen af dem. <laughs> nej. Jamen det er tjeneren. Så må man jo som kokke tjener, hvis der ikke er en opvasker, så må man jo gå ud, og så er det jo... Så, hvad, hvad skal så, så, får man, så får man det til at fungere. Men opvaskeren kan jo ikke kan sige det. 150 nej. Mennesker og så det er jo, ja, tjeneren. Hvem er nemmest at, at erstatte, opvaskeren eller tjeneren? Tjeneren. Hvorfor? Som, det, som jeg lige sagde før, det er svært at finde rigtig gode opvaskere. Og jeg tror, der er, der, der, vi, får, vi får væsentligt flere tjeneransøgninger ansøgninger end vi får opvasker-ansøgninger, hvis man, hvis man kan sætte det sådan. Ja, man kan sige, at vi startede vores øh, karriere i restaurationsbranchen, eller for, for mit var det som opvasker, og det var jo mange af mine kammerater var det, og... Øh, det tror jeg ikke rigtig er en ting mere, at det er blevet uliciteret til, til udenlandsk arbejdskraft. Er øhm, du har ikke lige en, en, en 14-årig ung det, det er det, mener, og, at og, hvis du og, skulle have en 14-årig, så skulle du have ni opvasker til at dække alle ugens vagter. Øhm, og det, det kan man ikke. Det er for ustabilt. Øh, så, man, så man har den samme opvasker, og man skal have en, der, ligesom, der kan holde til det og kan finde ud af det, og, og har også har lyst til at sætte sit personlige præg på det, og det er bare det er svært at finde. Er dine opvasker, hjælper dig også med, med lidt prep nogle gange? Og en oh. og så, ja. ja. ja. Hvordan, var? Hvordan, du nævnte lige tidligere, at du var meget, øh, jeg ved ikke, om du brugte ordet krævende, men du var meget øh, specifik omkring, hvordan du spotter en god opvasker. Hvordan spotter man en god opvasker? Det er tydeligt at se, hvordan de arbejder, hvordan de... Altså, hvordan? Lysten, øh, det, det er ligesom at finde gode medarbejdere, du kan tydeligt se forskel på, om, øh, om, om de har lyst til at være der, om de, om, de, altså, om de går op i deres arbejde, eller om de bare er der for at for, for tjene til til brød eller hvad siger man dagenervejen vej. fuld så det er tydeligt det er tydeligt at spørge om de om de altså går op i det hvem vil I helst undvære på en vagt opvaskeren eller tjeneren tjeneren jeg elsker at gå med mad og jeg hader at vaske op. og det er ikke egentlig meget at lave du det sådan ja. ja, så fugtigt derude. Jamen, det her er der altid slå ud med <laughs> ja, ja. Så tjeneren ville I helst undvære i løbet af en vagt? Jeg ville ikke være nogen af dem, men hvis jeg skulle vælge en dag, så ville jeg hellere have en opvasker på, og så ville jeg anrette at komme med og køre lidt front of house, eller ringe en app, nogle, nogle flere kok ind, og så tage gulvet selv. Jeg føler altid, at øh, nogle af de steder, hvor jeg har arbejdet, så er det jo sket nogle gange, at der er enten en opvasker, der ikke er mødt op, eller der er en sygemælding, der kan jo ske så meget. Øhm, og der er aldrig nogen, der gider at gå ud og tage den opvask. Der er ikke nogen, der gider det. Altså, der tror jeg simpelthen, altså, jeg... Jade, du elsker det. Hvem? Ja, en af vores kammerater. No. Jeg, også, jeg kan også ja. meget godt lide det. Han er restauranter, så han kan godt lide køre en opvaskervagt. Står hun derude og har musik. Jeg skal ikke have den helt vagt, men bare sådan. Jamen, jeg tror, altså, han, får, han får lige en tentonic og sådan noget. Ja, ja, er lidt ja, andre, der bliver ligesom lidt hyggeligt. Så ja, ja. sætter musik på. Jeg ja. spørger nemlig dem. Ja. Ja. Okay, så vi kan konstatere, at hvis man skal vælge mellem at og en opvasker, så er øh, tjeneren vigtigst. Øh, der nemmeste er støtte er opvaskeren. Og så var I lidt uenige omkring, hvem i helst ville undvære. Det var en lidt fedtig-fedtig. Så jeg tror, en gang for alle, så kan vi konstatere, at opvaskeren ikke er øverst i her kider. Om opvarvarlige vold er det også noget senere færdig der jo mig, ikke? Så nu I kan jeg så lige olievåge under bussen her. <laughs> du, skal ikke, du skal ikke stå der til klokken fem. <laughs> jeg er der til klokken fem, men ja, det er ikke stående stå barn. Ja, ja. Jeg elsker, hvad der er med at ske. <laughs> jeg går senere end dem. <laughs> splid, splid, splid, splid, splid. Ja, bliver altid lød, <laughs> Okay, der jeg at det var jeg rigtig tilfreds med, at vi lige fik den cleared. Dejligt. Så vi ikke skal gå rundt og leve i sådan en uh, fantasiverden omkring, at dem, der be bliver betalt uh, alleredårligst og højst sandsynligt også, bliver behandlet alleredårligst af øverste arkivet, fordi det var i hvert fald ikke rigtigt. Noget, I nævnte rigtig mange gange sidste gangen sidste gang, holdt op, sidste gang I var herinde, det var, I snakket også lige om det i starten, det var noget med den her nye generation og øh, den gamle generation. Så kan I ikke lige prøve at sætte et par på, hvad det betyder at være en del af den gamle generation, og hvad det betyder at være en del af den nye generation? Øhm, den gamle generation er måske den der stereotype, af den kok, du gerne vil have, at vi skal være. Den, som råber, den, der skriger, den, der er voldsom. Øh drikker øh, hele tiden, er fuldt på arbejde, øh, det, det, det er altså ikke mere. Det er, <coughs> det er blevet professionelt, det er, det er blevet sådan som os, der sidder i de her lederstillinger, lider, øh, som har været kokkelever under den gamle generation, og ikke vil, vil tage det med videre, i den måde vi leder på, at man ikke skal have ondt i maven, når du går på arbejde. Du skal tale pænt, folk skal have det sjovt, alle skal, altså alle jeg skal have noget, noget indflydelse. Øh, jo mere indflydelse folk kan have i mit køkken, jo mindre skal jeg lave. Så folk, så folk hos os, der er ikke nogen voksne opgaver. Alle skal alle kan det samme. Og så er der selvfølgelig forskel på lønnen. Jeg har så også, jeg har så også kun kokket det, hvor jeg er nu, og så kokket og det Så jeg har ikke elever i forhold til det her du skal Der er jo nogle elevopgaver, man skal igennem, og du skal lære de der ting, men det skal ikke være på den der hårde måde, som vi fik det på. Hvad er det for nogle elevopgaver, man skal igennem? Det var, altså skrælleløjl, bagbrød, øh, kører is, hvordan øh, finger i munden? Hvad <laughs> den sidste, verden sidste der går, fordi at, øh, man skal tjekke partiet igennem og så er der ikke ren nok. Og, og den, det, det er der ikke rigtig mere, jeg synes Nej, Jamen, det handler meget om den flade struktur og kommunikationen og tonen, øh, selvfølgelig også ø økonomisk og verbal anerkendelse. Men den kok, som du ser Oliver hvor jeg lige prøvede at gøre jer to til, eksisterer? Det er slet ikke derude mere. Jo, det gør det jo. Tænker jeg da. Det gør Men øh, mange steder. Men, øh. men man kan for sige, at nu har vi haft den samme kollega, Junior. Ikke? Når hvis han skal være køngechef på et tidspunkt, så kommer han jo til at forhåbentlig være samme, have den samme ledelsestruktur, som vi har. Så han kommer jo ikke til at være en af de der psykopater, der råber og skriger. Fordi vi er jo et forbillede for ham, så han vil jo gerne, han vil gerne opnå det, vi kan så vil han gøre det på samme måde, ikke? Jo, jo, og tingene kan jo stadigvæk blive bedre. Ja. Der er jo stadigvæk et, et, et langt stykke vej til, at det er, som det skal være. Og man kan sige, at det ene ting er, at det kommer naturligt for os, og det er noget, vi har lyst til, og vi går mere op i, at man kan motivere med øh, trivsel og ejerfornemmelse, og at folk er glade og glade til at komme på arbejde frem for frygt. Øh, er jo også en nødvendighed. Branchen er ved at blive tabt på gulvet, der er ikke nogen, der gider at gå i lære længere, der er ikke nogen, der... Ved, bare det at være uddannet tjener er jo på et eller andet tidspunkt det, det bliver udd det er uddøende øhm, Ja man kan virkelig så, så, ikke sådan den du... der skifte mere altså, der der kom vel der ikke mere ansøgninger og, og, og godt personal, så man bliver virkelig nødt til at behandle sit personal rigtig godt. Der... Hvorfor tror I det er det hvor tror I ikke, det der vel der ikke mere ansøgninger mere. Altså, var vi har også vi kom og jo startede jo lidt den der rockstjerne ære hvor alle ville være tv kokker og det fyldte alle ting på på skærmen og sådan noget og det er klart det, det havde jo en, en stor effekt på at det var noget folk der på ville. selv. Øhm, for der var sådan noget stark holde de over der. Det tror, det tror jeg. Den har lagt sig nu her, og nu er, har, hvor det fylder så meget med arbejdsforhold. Øh, det ser man jo i mange brancher, desværre. Så at, at, at, at, at, at, at, at, taber man det på grund folket folkeheden simpelthen ikke mere. At de får bevidst om, hvad de, hvad de er været, og hvad de fortjener, og hvad de vil gå igennem for at, at nå der til, hvor de gerne vil være. Så, så øh, igen, det, det kommer naturligt for os, men det er også en nødvendighed, fordi at øh, vi har så stærkt en restaurante her i København og i Danmark, at der er sindssygt mange gæster. Og... Øh, når det først i forvejen er svært at drive forretning, så har man jo brug for at få de gæster ind og leverer det niveau, man gerne vil, og det kræver den ordentlige personale, og det bliver man nødt til at sørge for, at de har det godt, og de, de føler, at de får noget ud af, det, at det ikke bare bliver kastet rundt, så... fordi der skal pleje til eller andet hos en køkkenchef eller en restaurantchef så er den nye generation ved at ske, fordi at, øh, folk simpelthen har fået nok af den måde, branchen har været på indtil videre, at øh, jeg som enten køkkenchef eller restaurantør bliver nødt til at underkaste jer, at øh, I bliver nødt til at behandle folk bedre, for at folk gider at lægge ansøgninger igen. Jeg tror, at den, den naturlige udvikling har kommet, fordi at der har været et skift i, at dem, der har været blevet råbt af, de nu får lov at bestemme og sætte retningslinjerne. Og så er det gået op for folk i processen, at det skulle vi have gjort noget før, fordi at det ikke er, som, som vi gerne vil have det. Vi kan ikke få det kvalificerede arbejdskraft, vi gerne vil have. Øhm, og det er jo det skal være den rækkefølge. Øhm, nej, det er godt, at det skal være den rækkefølge. Det, kommer bare, det kommer, bare, kommer bare for sent. Det, ja, det, jeg havde engang en køkkenchef, som... Jeg øh... skulle have været tvunget til at gøre der noget før, og så skulle man være gået på kompromis på den måde, man, man ledte tingene på på den gang, i stedet for, at det skulle, det skulle komme øh, naturligt, fordi det er ved at være for sent, tror jeg. Det tror jeg også, du ret i. Jeg havde engang en køkkenchef, som øh, sagde primært til køkkenet, men det var et åbent køkken, så det var ligesom det var også noget, os som arbejder på gulvet og slede lidt under, men at øh, han havde tænkt os at nedbryde os psykisk for at bygge os op igen. Det er der sindning, altså. Ja, cool. vi har <laughs> Nå, vi alle sammen hørt. Ej. jeg tror også, jeg har sagt det på tidspunkt. <laughs> jeg skal dig til at tale lidt. ind i mikrofonen. Men <laughs> ja, det hører de ikke, ja, <laughs> Never mind. <laughs> <laughs> <laughs> Det er en sætning, der går igen, og jeg tror også, jeg har, jeg har selv sagt det, øh, og det har været i sjov, men det, er jo, det, er jo, det bliver stadig sagt, og det betyder jo også, at det er jo... Men hvorfor ja, det er, er det... I, altså, hvorfor... Så, kan jeg, så kan jeg forme ham simpelthen, ja. og sådan han kæft. Men hvorfor, hvorfor siger man det her? Fordi det var rigtigt, men hvorfor er det rigtigt? Fordi det var sådan, det var, var engang. Men har I, nu ved jeg jo ikke, om I sådan... Jeg tror, der var noget masochistisk i det, jeg ledede, men som folk synes, det var... Det, det gav dem noget, altså. Men min køkkenchef, som siger det her til mig, har øh, gået igennem en kokkeuddannelse, hvor at jeg går ikke ud fra... at, at Det giver så svare på nu her, men jeg går ikke ud fra, at han har haft enten... Øh, øh, pædagog, ja, nej, øh, på øh, dagsordenen, hvordan man bygger folk op igen, efter man har nedbrudt dem. Så hvad gør dem øh, en dygtig formand eller øh, forperson for at... Øh, kunne tage sig øh, den øh, ære, ved jeg jeg sige, men at kunne tillade sig at sige, jeg har tænkt mig at nedbryde dig for at bygge dig op igen. Vedkommende har jo ingen ressourcer til at bygge mig op igen. Nej, men det er også en lille, at det er noget vrøvl. Og du ja, arbejder bare nogle der. rigtig lortesteder, du har. <laughs> ja, det, det, har, det, har, det er ikke nogen, der om. Det har jeg også. Er. Hvorfor er det, at man siger de her ting? Hvorfor er det, at man, man sætter sig i den her magtposition, og siger det, altså en ting er at tænke det, men en anden ting er at sige det, og gøre folk opmærksomme på det? Nej, det er ikke noget, jeg har sagt direkte til, til, til nogen, men altså det, det er noget, man snakker om, og det er en sætning, men vi er alt, der, der florerer ud, og alle kender, og det er jo klart, at okay, folk kender den kun, fordi det bliver sagt. Mm. Men... Jeg, jeg tænker ikke, at det er sådan, folk giver en eller anden kogge i øjnene, og så siger, at nu skal du brydes ned, så jeg kan bygge dig op igen. Altså, Ej. jeg tror mere, det har, været, det har været en måde at formulere kulturen på. Jamen, øh, der er jo noget med at få unge medarbejdere ind, som, hvor du kan forme dem efter, øh, der, så de kan passe ind i, i, i, i din, dit køkken, ikke? Og det, er, altså, det, er, det synes jeg, at den der i dag er et kæmpe privilegium, at der kommer en, en ung mand eller kvinde øh, på 17 år, og vælger at lægge fire år af sit liv øh, hos mig. Øh, det er et kæmpe ansvar, og det er klart, at i de, i de fire år, der, der går de jo som mennesker utrolig meget igennem og udvikler sig. Så man, man kan forme dem. Eller det tror jeg, man gør helt ubevidst, uden at man tænker over det. Men gør fordi... man det, ved at være nedbrudt den psykisk først? Nej, nej. nej, Det, det, det tror jeg, vi var videre over. Det har jo ingen gang på jorden. Men jeg mener bare, at det, det er jo det er også derfor, det er så latterligt, og det er, så, det er, så, det er noget vrøvl. Fordi det afspejler bare en kultur, som er rådden, men man har bare så meget indflydelse som køkkenchef, når man har elever eller unge mennesker, at man, man faktisk har et ansvar for at brænde dem i den rigtige retning. Men det har ting med at bryde dem ned og gøre først. Man skal, jo, man skal jo bygge på og løfte en i flok og sørge for, at hinanden bliver stærkere. Og det er bare ærgerligt, at det stadigvæk skal et det udtryk der. Hvad tænker I egentlig om øh, den måde, kokkeskolen uddanner sin kokkebog på? Du kan jo ikke dumpe. Det er det, der er sindssygt. Nej, du kan ikke dumpe. Kan man ikke dumpe? Nej. Ej, det kan du selvfølgelig godt, men det er, der skal virkelig meget til. Ikke? Altså, du kan ikke dumpe. Ham, hvad var det ham, der, der, der tændte til eksamen? Jeg fik et syvtal, og han var bare at bange køkkener ned. Han lavede fritter. Men det dig, der gør det, Kasper? Nej, nej. Ej, det var fordi, I sad på en anden. skal vi skal det var hvor meget vi kan hænge folk ud af. Vi <laughs> kører bare, altså, bare. Du kan, du kan jo ikke dumme, du kommer op til en ny eksamen dagen efter. Ja, de, de, der skal folk igennem det uddannelsesforløb. Vi skal lade kokke, så de dumper ikke folk. <coughs> det, er meget, er, ikke, det er meget designet til at, at plisse den laveste fællesnævner, og det er klart, man skal selvfølgelig ud i uddannelsesystemet ikke tabe folk på gulvet, men jeg synes godt, at vi i vores branche var der kan, på det, kan sætte nogle højere forventninger til eleverne, og ja. at der også er en form for konsekvent, hvis du ikke kan det, eller vil det, Jamen, eller jeg mener bare, hvis, det, du, tælle, hvis du f.eks. Er, er, er tømmerlager, ikke? og du så skal til din tømmeruddannelse, og du skal bygge, lad os sige, man bygger et skur, jeg ved ikke, hvordan det foregår, så, og hvis skuret ikke holder, så skal han jo dumpes. Men hvis du serverer altså en lorteret og signal i køkkenet, så skal du ikke, så skal du ikke ja, altså, så må du øve dig noget mere, gå mere på skole, inden, inden de bliver sendt ud som kokke. Men får man så bare en dårlig karakter, hvis man ikke kan dumpe os, eller hvordan, hvad, hvad gør man? Jamen altså, generelt er, har skoleforløbet med uddannelsesforløbet som kokke er ikke et særligt godt ryg, det er jo også, jeg kan da huske, at jeg fik at vide, da jeg skulle på skole, at det var nu, jeg skulle være syg, hvis det var. Det var ja. jeg skulle tage min fridag, eller du fortalte mig en kongehistorie i ja. øh, lørdags. Og, og, og, Ej, vil du ikke lige fortælle den? Jeg tror, jeg kan huske, hvad der er for en. Øh, det var, hvor ja, ja. skolen. skrevet i skolen. Og fordi vi fik at vide det her, før vi skulle på skole, så har du, du kommer allerede ind med... Øh, med øh, Forventninger om, at det skal være, det bliver dårligt. Det er præcis. Og at det så bliver bekræftet, det er jo så, hvad det er, men... men nej, nej, nej, men, I skal lige have mig med på rejsen her. Forventer man, at det er dårligt at tage på kokkeskolen? Ja. Hvorfor forventer man, man det? Det at du, vide, du? du ikke... Vi har aldrig ja. fået andet at vide. At det er, det, er det sådan det, en ting, man går og siger ja, ude i byen? det er det, det, Ja, det spilder, det spilder tid. Og, What? Ja. Du, altså. Og det var så der, hvor jeg fortalte Oliver historien om af mig og mine medelever. Vi, vi skulle på skoleforløb øh, nogenlunde samtidig. Og fordi vi havde hørt alle de her ting her, så tænkte vi, okay, men så, bruger jeg, så samsætter vi vores eget skoleforløb. <laughs> så vi skrev en mail til, til ledelsen nede på HHS, om at vi synes det var bedre for os, hvis vi kunne tage det første skoleforløb, eller den periode, det første skoleforløb meget på et øh, Marie. Det andet på et slagteri Og det tredje på et landbrug Hvor mm. man har med grøntsager og Jeg kan godt se det er Måske også lidt er lidt arrogant, som Helt, helt spædgog i det er, Til man kan designe sit eget skoleforløb Eller gøre det bedre End dem der faktisk gør det til dagligt Men det er bare meget sigende for det er fået mere det. ud af det Og jeg ved og jer den dag Jeg har fået meget mere ud af det Hvis jeg selv kunne have designet det Det bliver selvfølgelig et blank nej Hvorfor tror, du, hvorfor tror du, at det blev blevet blank nej? Fordi du spiller smart, eller hvad? Jeg synes, vi formulerede os. I meget, meget høflige <laughs> vendinger. Det, jeg, siger, jeg kan det er, bare godt lige se dig. Jeg, jeg kan, synes, jeg kan godt se mailen skrive, den dag. Som lige lille glas vin ved siden af, nu skal de fandme høre her. Men det er jo klart, at de bliver jo også nødt derinde til at stå ved det arbejde, de laver, og sige, at det, det, at det her det er den optimale måde at blive uddannet kok på, og du skal selvfølgelig følge rammerne og reglerne, som ligesom alle andre. Du kan bare, men, men igen, som jeg også snakkede om sidst, at være kok er jo også en selvuddannelse, så når vi kommer på skolen, så tog vi det også som et ferie. Altså, vi kunne godt frivilligt have ringet til fiskerikareren og sagt, men jeg ikke komme ned og stå tre uger med jer om morgenen og ordne torsk, så jeg kan være god til det. Du har også selv, man har også selv et ansvar også, men, men når du er ung, så bruger du den her tid på skolen som fjol. Skal, skal vi med fj Bland, blandt andet, når man skal lave, lave, lave dessert og præsentere det for sin lærer, og man ikke, Det var altså på tredje forløb, og, det Og op, op og afslutte. Ja, jeg kunne ikke overskue og lave en, en crumble til en dessert, så jeg gik ned i kantinen og købte en chokoladekage og så blindede jeg den. Og han, og han sagde til mig, at det var en konge-crumble. <laughs> Nej, det en god dag. Ja. Det har vi grinet meget af. Ja. Hvor, hvor var det, du købte dig, når jeg kogede ind? I skolens kantin. Har <laughs> de, de egentlig uddannet kokke i uh, kantinen? Er det, er det dem, som der har, ikke kan få en læreplads? Det er, det er, der de er, de er elever, lidt, der ikke kan få en læreplads. Ja, dem, der er måske der har lidt andre ja. udfordringer. Øh, sprog eller... Det ja, er dejligt at høre, at der er nogen, der kan finde ud af at lave en god cookie, der er modsat ja, ja. Jeg kunne sige godt have lavet en god crumble. Det var at igen med, at man, ikke, man bare hyggede sig, ikke? Men det er også det, du får ligesom du får at vide, at, det er, at niveauet er lavt, og det er laissez Der er rygepauser hver 12. minut, og du, du flyver egentlig bare lidt rundt på de gange der hygger dig, og så skal tiden til at gå, så du ikke får fravær. Din chef han ikke ringer dig op. Ja. det er fanden der? <laughs> øhm, men men, men fx det med karakteren. Du, du, du har aldrig vist dit svendebrev siden. Der er aldrig nogen, der har set det. Nej, jeg spørger heller ikke, om svendebreven er ansatte der kokke. Min, øhm, min ven Adrian, han var også øh, med i et af mine programmer, øhm, han er suchef nu i et, et meget, meget godt køkken. Eller hvad jeg er udad til, eller vil mene, var et godt sted. Øh, de aner ikke, at han ikke er uddannet kok. Men jeg tror også, de er ligeglade. Hvad? Hvis han er dygtig nok at, og, og vil det, og, og, og, og løfter ansvaret. Så. Han min chef, da vi arbejdede sammen med Koncern, han var også Han var også uforladen. Han var Danmarks bedste Han har så, også, kok, han har så og vundet at bygge så, Men så ender man sådan, så ikke med at miste hele tæneruddannelsen og kokkeuddannelsen, hvis folk bare kan komme ind ufaglærte og så bare spille en lille Jo, en lille smule, fordi, for eksempel, nu har jeg ansat, rigt, ansat mange meget ufaglært personal, <coughs> og de får faktisk en, en, en, en udlært kokkeløn, når jeg ansætter dem. Hvorfor? Fordi de er pæst dygtige og, og, og, og kan det samme, som, <coughs> som hvis jeg skulle ud og finde en, en, en ny ung kok, der er en ny Og det, det tager jo også nogle pladser op øhm, i køkkenerne, at, at der er det her ufaglærte personal. Jeg tror også, at der er rigtig mange køkkener, der arbejder med udlandsk arbejdskraft, som også tager pladserne, fordi de kan arbejde længere, og de er billigere, og så tror jeg bare, at der er nogen, der vælger, hvorfor skal jeg gå fire år til, på, som elev til en lorteløn, når jeg kan gå ind og så få 180 kroner i timen med det samme? Det var Jamen, ja. i hvert fald også det, jeg tænkte. Jeg, jeg var lige kommet op og lege med noget øh, øh, Michelin-tjene øh, noget på et tidspunkt. Der var jeg også den eneste, der ikke var ufaglær, der fik det samme løn som de andre. Og jeg slap bare for at tage de der fire år til elevløn, og så bare kunne komme øh, direkte fra sådan en øh, familiekoncernrestaurant restaurant direkte op på Michelin. Der, er, der er nogen, der har godt af at, at, at, at starte i lære, øhm, og så er der nogen, som, som man ved, du, du kommer ikke til at være kok om ti år, så, så det er åndssvægt for dig, fordi nu synes du, det er sjovt og du er ung, og det, det er spændende at køre koldt parti, <coughs> så, det, så skal du ikke tage fire år i uddannelse før, når du alligevel skal finde på noget, anden og lave nogle år. Men bliver man klædt ordentligt nok på på kokkeuddannelsen, Det gør du for dit uddannelsested. Altså der, hvor du står i lærer, det er jo vores ansvar at klæde dem på. Ja, der er jo et pensum, man skal have. De skal have det og det, det, det, det, det, det, det. Men lige præcis med tjeneuddannelsen er jo også, at, at det håndværk, som var engang og var en stor del af det at være tjener, er jo ikke eksisterende længere det bliver jo ikke fileteret ved borgerne længere. Det bliver ikke der noget bliver af det, ikke der det, det, det gør man ikke længere, fordi madkulturen har ændret sig. Og det tager tid og øh, koster penge at have de der servicere. Men de der hvordan, hvordan sørger man for, at man laver en god ny generation i restaurationsbranchen, hvis folk begynder at stoppe med at tage uddannelserne, og dem, som så har taget dem, heller ikke engang bliver klidt godt nok på? Er det så ikke bare en dominoeffekt af, at bare for at forholde os til emnet, at, at kokke afler dårlige kokke? Altså, hvis I ikke har fået, hvis I ikke føler, at I er blevet klædt ordentligt nok på på kokkeskolen, hvorfor skulle I så være dygtige nok til at klæde nogle andre kokke på? Nu er det 10 år, 10 år siden, at oh, okay. vi gik på kokkeskolen, og jeg har, jeg har aldrig haft en elev. <coughs> så det er lidt svært for mig sådan at forsvare på det, men du har jo masser af elever, Ja, jeg har masser af elever. Kommer de tilbage bedre, når de har været væk i tre måneder på skole? De kommer... Nej, det gør jeg ikke. De kommer men... slet ikke tilbage. De kommer slet ikke tilbage. <laughs> Nej, var det Nej men, men altså, jeg kørte også den der videre, og, altså, som jeg selv har fået at vide. Og, og jeg er også ærlig omkring dem, og hvordan det fungerer derinde, og hvad de skal forvente af det. Øhm, og man kan sige, at, ved, hvordan, hvor god jeg er til at passe mit arbejde i forhold til, til at lære fremme og, og, og skabe de her fremtidens kokker. Det er jo kun dem, der ved det, men, men... som udgangspunkt er det, jo ikke, er det jo ikke et problem, hvis folk bliver lige så dygtige, om de så tager uddannelsen eller ej. Så skal man jo bare kigge på, om, det, om den skal droppes. Altså... Burde man droppe kokkeskolen? Det burde man jo ikke, og det gør man heller ikke. Men det der sigende, er sigende, at der er så mange dygtige mennesker derude, som ikke har gjort det eller ikke vil gøre det, fordi det simpelthen ikke kan betale sig. Øhm... Men man skal altså ikke kigge ind af, og man optimerer, og så må man lægge en ny plan for, hvordan vi gør det her, hvor vi ikke taber på folk på gulvet. Du skal kunne dumpe. Altså, du kan, så, må du, så må du tage et år mere at lære, hvis du ikke er dygtig nok. Det er klart, men skolen du... er jo også god til at indfange dem, der måske, de ambitiøse elever, dem der vil det, de skal jo nok klare den. Men det er klart, der er jo også noget sikkerhedsniveau i, at øh, folk, der måske ikke ved, hvad de vil, eller har det svært derhjemme, eller et eller andet, de kan komme ind på en skole og få noget struktur. Øh, og få lov at smage eller duft til branchen, men det der sigende at at vi alle sammen føler at det ikke er godt nok. Øh, men det er klart, da vi, når vi gik på første forløb af der eller kun forløbet der var masser der bare tog det for sådan SU rider, ikke? Det er også en ting. Det er jo en tradition, at man ligesom skal komme i godt råd med øh, i slutningen af programmet her, så det ikke bare bliver udelukkende brugt. Det, det, det gør det. Vi er faktisk blevet tør for tid. Øh, men først og fremmest er jeg virkelig overrasket over, at man slet ikke kan dumpe på kokkeskolen. Så skal det måske være... Øh... Det kan godt være, at jeg er ikke 100, men det er... Ja. <laughs> ja, var... Nej, det kan man. Det er ikke. Selvfølgelig, de, kan, man, selvfølgelig de, kan man de dumper dumpe. ikke nogen. Det er, jo, det er jo samme karaktersystem som i alle de dumper ikke nogen. Men det der er bare... Du, du der kommer bare til, ikke til eksempen, ja. altså, og, så de, og så får du de, noget to. Og det er jo også i den anden ende. altså der er også, at de, de 12-tallerne sidder også løst. Øh, men jeg det er fik altså kun 10. Okay, jeg, ja. Jeg synes, vi var... <laughs> <Okay>. <laughs> øh, men Oliver har ret i, at, at hvis, hvis det ikke lykkes, så får du lov at komme op igen. Og, og jeg vil sige, du skal virkelig ikke have passet din uddannelse for ikke at få dit svendebrev. Hvis jeg var sendt, jeg på nogen, den. der er fandme meget dårlig mad. Så for det, det her, så hvis vi skal give et godt råd, så skal man måske øh, være lidt mere hårdhåndet med de 12 der er på kokkeskolen, og måske være lidt bedre til at dumme sine elever, som måske bare er der for at få lidt SU i stedet for egentlig at blive en dygtig kok. Det er klart, hvis rammerne for at kunne bestå bliver, bliver sværere, så vil folk også gå mere op i det og lægge mere energi i det. Altså, så der skal måske sættes dog, en større men... standard på kokkeskolen, end hvad der er nu? Det vil jeg sige, men jeg tror også måske, at man skal også ændre fokus derinde. Altså, Men kunne man ikke det gøre det være for... en højere standard, eller hvad? Hvad er det for et fokus, man skal ændre? Det handler jo meget om at lave nogle ting, som man ikke rigtig laver længere derinde. Der er jo en, en kokkebog, man skal igennem noget pensum, som ikke er en type mad, man laver ret mange steder længere. Øh, til gengæld så bliver det forsømt med ledelse, eller kalkulation, eller det at drive en, en forretning, øh, man skal pleje, øh, i forhold til det med at have, have sårbare med medarbejdere, hvordan man kunne takle det. Altså, i stedet for at lave noget af det, som det er lidt forældet, så kunne man, kunne man have fokus på nogle af de ting som Branchen har problemer, fordi de er, altså vi er rigtig dygtige til at lave mad derude, men vi har brug for mere fokus på alt det omkring det og lede og være et køkken. Så der skal måske noget ny generation over i kokkeskolen, som stadigvæk lider under en gammel generation? Ja. Den har ikke så? Den har jeg, så. Så det kan vi blive enige om. Det kan vi blive enige om. Godt, for nu tror jeg nu er jeg prøvet at finde frem til det ja, gode Vi <tryk> bare vil bare blive rundt der. Okay. Vi hygger os jo. Jamen <tryk> egentlig yeah, kan høre, hvad jeg siger deri. Nej, det kan man sagtens. Jeg er jeg var i hvert fald glad for, at du siger, at det er fordi, jeg sidder og hygger Jeg øh, var virkelig bange for, at jeg ville komme til at være for hårde vejr her gang. Jeg synes slet ikke, var hård. En lille smule. Skal vi lave en så, altså, hvor jeg er endnu mere jeg vejr? Bare det ikke en mandag. Vi lå allerede noget, da vi kom ind, ikke? Ja. det var gratis. Kæft, det var jeg var smadre, jeg er Okay, jamen, øhm, lad, os, øh, lad os se, om det er noget, der bliver grebet ude i fremtiden. Men øhm, du har lyttet til, når den sidste gæste er gået. Mit navn, det er Anna Lund. Og husk, du kan være flere episoder i vores 427 app eller din foretrukne podcast-app. Du kan naturligvis også lytte med hver uge live i radioen. Tusind tak til Oliver og Kasper for endnu en gang at deltage i programmet. Og tusind tak til dig, der lyttede med. Tak, vi komme. Fældig.